«А ви як поживаєте, мій молодий друже?» «Спасибі, добре. Іван не був настроєний на ввічливу розмову. Пробачте, а чим ви взагалі займаєтеся?» «Ми вже колись про це говорили. Справді?» «Не пригадую. Це було вже давно. А у вас стільки важливих справ». Вони говорили тим же дивовижним суржиком, користуючись словами щонайменше з чотирьох мов. І тому генерал напевне не вловив іронічного тону Івана. Чим я займаюся? ніби сам себе запитав Іван. Я інвалід? Ви хочете сказати, ці жінки вас утримують? Ні, навпаки. Взимку я їх обох утримував. Як? Тією ж махоркою Це досить вигідно Вигідно Ні про вигоду Ніхто з нас не думав Головне було дожити до весни Так Помовчавши мить, сказав генерал У житті завжди І в усьому треба враховувати Людські пристрасті Саме вони дають Найбільші прибутки От ви Спекулюєте махоркою жахливим тютюном, який ніяка нормальна людина взагалі курити не може. Але нічого не поробиш. Війна і сила пристрасті примушує людей платити гроші і рятує вам життя. Ви поставили на вірну карту і виграли. Вам пощастило. Це правда, погодився Іван. Генерал помовчав, прислухаючись до жіночих голосів, що долинали через тонку стінку, і закурив запашну італійську сигарету. Затягнувся глибоко і з задоволенням і нетерпляче запитав «Де ж вона? Вам не здається, що приготування триває надто довго?» «Ні, не здається», – почувся глибокий голос Галини. Генерал озирнувся, наречена стояла на порозі. Він приголомшено завмер. Біле довге вінчальне плаття ще більше підкреслювало струнку поставу Галини і кожному рухові її надавало святковості. Але, мабуть, найбільше змінилося обличчя. В обрамленні білої фати воно видавалося – камеєю з живого каменю роботи геніального майстра, який у своєму житті, напевне, зазнав і щастя, і страждань. А Івана Журбу вразила глибока трагічність цього обличчя. Пальці єдиної руки самі собою стиснулися у важкий кулак, хоча й знав, що нікого не вдарить. І від того хотілося крикнути, заплакати, вилаятися. Гвідо Матінеллі, радісний і урочистий, підійшов до Галини, схилився у поклоні, устами торкаючись її руки, і сказав, «Клянуся подихом Мадонни, Вседержитель, за весь довгий вік свого існування». Не створив нічого прекраснішого за тебе. Підійди сюди до дзеркала. М'яким рухом генерал підвів Галину до старого потьмінілого трюму. Стань поруч зі мною. Глянь, но, ну, як це красиво. Люди, Неаполь ахне і заніміє навіки вічні. Хоча ні, Неаполь вічно говоритиме про тебе. Завтра у каплиці ти виглядатимеш ще краще. Як добре, що ми призначили весілля на завтра, а не відклали його далі. Чому, пане генерал? Обережно запитала Раїса. Чому? Настали тривожні часи. І коли в житті з'являється хоч би тінь чогось певного, надійного, то це вже прекрасно. Шлюб, подружжя – це основа непорушності світу. І, мабуть, дуже правильно, що у нас, в Італії, немає розлук, це символ вічності наших почуттів, надійності нашої держави. Величним рухом генерал одвів Галину від свічада, обережно, ніби не людину, а крихку порцелянову ляльку посадив на диван, сам сів навпроти на стільця, Щоб мати змогу милуватися нареченою. І годі про війну. Я вже погорло нею ситий. Хоча, мушу зізнатися, генеральська форма мені долиться. Вона підвищує власну гідність. Одним словом, бути генералом чудесно. Але коли у величезному будинку, в центрі Неаполя, який належить заслуженому і овіяному славою минулих подвигів генералу-відставці, на першому поверсі Розташувалася величезна його власна рибна крамниця, не крамниця, а ціла торговельна фірма, то це ще краще. Там будуть не вітрини, а величезні акваріуми.